Groot die masjid, Abu Qatada Radul het een vertelling, dat die boodskapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam gesê het, as iemand van julle in moskee binne gaan, moet hy twee rakaats gebedseenhede bid, voordat hy gaan sit.